Teatrul Național Radiofonic Mari spectacole Milionarul Comedie de Iordan Iovkov Traducere de Atanasie Gospodinov Adaptare radiofonică de Mugur Mardan Numele orășelului bulgăresc, în care s-au desfășurat cu patru decenii în urmă întâmplările comediei noastre, nu are importanță. Să presupunem că e situat undeva prin preajma Dunării. Suntem în casa domnului Nicola Maslarski, moșier Candidat în apropiatele alegeri la funcția de primar Și deocamdată președinte al comitetului școlar Eu, domnilor, ca fost militar Cum bine știți, am un principiu Mereu în atac Cu sabia într-o mână, cu pușca în alta și cu grenada în cealaltă Așa am fost întotdeauna Cine este în atac, înseamnă că înaintează și cine înaintează, nu dă înapoi Iar noi, adică urba noastră Trebuie să înainteze mereu înainte Tot înainte, spre proprășire În jurul mesi din sufragerie Sunt întruniți câțiva din membrii Acestui comitet școlar Întâi, domnul Bubef Reprezentant al opoziției Bătăios și plin de principii Mofturi, mofturi, mofturi Am zis mofturi toate astea sunt manevre de -ale guvernului Praful un ochii alegătorilor. din fericire, mai suntem și noi aici Opoziția, care știm să ne închidem ochii la timp a Ca să nu ne intre praful aruncat de domnilor la guvern Mai e și domnul Kocicicov Pensionar încă verde Însuflețit mereu de mari proiecte Dați-mi acolo niște capital. Și ați vedea ce Floritor ar deveni orașul nostru! Aș deschide, dragii mei, nici nu ghiciți ce! O fabrică de lumină. Nimic mai minunat de lumânări are omul nevoie, nu-i așa, în copilărie, la botez și mai încolo la tinerețe, la nuntă, adică și mai târziu, pardon, la mormântare, dar n-ai ce face, fără să mai vorbim de parastase și de alte prilejuri ca grindină, ca trăsnete când tot omul aprinde o lumânare. Orașul nostru are nevoie de înflorire, iar lumânările... Tânărul domn Iubenov, profesor de muzică, burlac, timid, cu valiere și diapazon La, la do la, pardon, ce a spus? Nu eram atent, știți, vă rog să mă iertați, tocmai eram cu o melodie în gând. Precum și două profesoare, Fanca și Cristina Celibatare, dar în permanentă căutare de eventual candidați la însuretare Mai ales că amândouă sunt trecute binișori de ingrata vârstă de 30 și ceva de ani Vai <rători> ce spiritul! Dacă am îndrescat. Ei Noi ca domnișoare n-am putea admite Adică, sigur, de ce nu? Vai, dar ce tânăr bine crescut. Mm, și ce dacă e cam gras? A, dar nu e deloc gras Ce, 99 de kilograme nu e prea mult <fie> Mai este așteptat și domnul Ciuncef Tânărul și elegantul funcționar al băncii din mica urbe provincială Dar pentru că întârzie, cred că am putea începe fără el Mai ales că aceasta este și părerea domnului Maslasti Eu zic să începem, domnul. Așa, poftiți mai aproape, vă rog. Hai tascul și dragă bube, lăsați ziarele odată. Domnul Șarăfan, ce? Da, da, da. Șară, da, da, da. Poftiți, vă rog, da, mai da, aproape. Da, Luați loc și să începem. Cum? Ce, ce să-l mai așteptăm? Cine știe pe unde e cască gura. Nu-l cunosc eu. Ne descurcăm noi și fără el. Dar poftiți, vă rog, domnul Șarăfan, lângă mine. Așa, și dumneata domnșoară Cristinacci, dumneata domnule Lubeonov-Color. Ia la la, mersi, Hai, Bubev, hai, neneptascule, lăsați iarne. Mofturi, mofturi, mă rog, poftim. Ai văzut ce scrie la gazete. Mofturi? Flacuri. Cum mofturi, Bubev? Care fleacuri? Păi dacă scrie aici, nu vezi? Aș, ascultă mă pe mine, mofturi asta e. Atâta vreme cât eu Europa. Da, mai lăsați politica, domnilor și Europa, că avem alte treburi acum. Și să trecem direct la subiect, că eu mă știți că am fost militar, Nu-mi place vorbăria. Scurt, replațintă. la da. da, domnilor. și micul nostru orășel de provincie a început să sune cu ardă. Ai luat-o asta? <laughs> Pardon, eu știți tot cu gândul la militărie, obișnuit să vorbesc în fața vreodului. <laughs> Vreau să spun că și orășelul nostru începe să trezească. Da, domnilor, câteva tinere și simpatice domnișoare, precum și câțiva cavaleri din buna societate, juninima noastră, dar ca să zic așa, pe care au botezat-o uh, cavalul. Ce nume splendid, domnilor! Și ce frumos sună cavalul! Parcă-l Eu, domnilor, în calitatea mea de președinte al comitetului Școlar... Mofturi? Pardon, am spus mofturi. Vă rog, vă rog, nu-mi trerupeți, vă rog. Mulțumesc. S -s -s -s. Cum spuneam, eu, în calitate de președinte al comitetului Școlar, îmbrățișez cu toată căldura această idee. O aplaud? Ba chiar o aprob, pentru că muzica, domnilor, e ceva măreț. Muzica îl inobilează pe om. Nu-i așa, domnule? Domnule, da, care este profesor de muzică, un artist, nu așa? Muzica îl înflăcărează pe om, îl înalță, ca să zic așa. O știu din proprie experiență, domnilor. Pe când eram militar și mă întorceam în seara cu trupa de la instrucție, aveam obiceiul să ordon cum eram călare. Escadron, cu cânte, cânte, <rășe> Că ne-au flăcării domnilor, de crește creștea și adunau lumea pe la porța. Nu numai oamenii, domnilor, nu? No? Dar până și cai, cai domnilor, care, vreau, cum știți, sunt niște animale. Până și ei începeau să treză de parcă ar fi dansat, ca zic așa. Ah, domnilor, muzica e ceva, e ceva, cum să spun, ceva care... ...de aceea e în calitate de președinte al comitetului școlar, ca să zic așa. Măsturi, măsturi, Ascultă, Bobev. Poți fi, dumneata, reprezentantul opoziției din comitetul școlar, dar văd că vrei să rămâi în opoziție până în pânzile alea. Uite și dumneavoastră măcar odată, că ai în față un om al guvernului și... Lasă politică, Eu nu fac politică cu. Dar zic că n-are ce căuta comitetul școlar în asta! Societatea dumneavoastră, cavalo este o treabă particulară! Atunci de ce ai mai venit la ședința comitetului școlar? Că doar despre ce o să fie vorba Sigur, de ce ai mai venit dacă comitetul școlar N-are ce căuta treabă asta cu societatea Cavală? Da, da, da. Nici l-am venit aici, în calitate de membru al comitetului școlar da. Și nici nu veneam deloc Așa s-aș da, da, da. Dar de când se tot vorbește în târgul nostru de societatea asta Muzicală fii mal nebunii de tot Al nebunit tot și pe maica sa Iar maica sa mal nebunii pe mine Asta e, de-aia merit nu ca membru în comitetul școlar, și ca, ca tată Cum adică, domnule Pube! Ta da, domnul Joara Cristina, ca tată? Să-mi spună adică părerelea și eu, dacă e vorba să mă întrebați și pe mine. Ca un tată ce sunt și ca părinte Grijuliu cu fată mare, aproape de măritată, asta e. Foarte bine spus, ca un tată și ca un părinte are dreptate pube. Mulțumesc! Sigur, sigur, da, da, da, suntem părinți și din moment ce vorba vorba să le trimitem copiii sau mai bine zis, fetele noastre? Vreau să știu ce cu societatea asta, ce rost are, ce hrampoarta de-asta am venit aici Să și exact de aceeași părere cu Bovev. Să mi se spună scopul țelului pe care l-are societatea Cavalul În ce scop? Păi nu vi s-a spus, societate muzicală Lasă-l, lasă lasă-l, lasă, Noi nu e nimic, Dumnealor doresc să li se spună scopul Cavalului Vi-l spun, domnilor, vi-l spun da. Uh, domnilor, scopul cavalului este, uh, ca să zic așa, un scop băreț, un scop nobil, domnilor. aș mă feri. Pardon, pardon, aveți puțină răbdare. Iată, domnul Liubenov, talentat și apreciatul nostru profesor de muzică care va dirija chiar coro societății, o să vă explice mai bine scopul cavalului care, uh, ca să zic așa, Uh, aveți cuvântul, domnule da, Iubelov ați explicat dumneavoastră, domnule Maslarski, cât se poate de limpede da, Ce da. să mai explici și dumneavoastră? Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, no, domnșoară Franca, lasă-l și pe dumneavoastră Spune, spune, domnule da, da. la. la uh, pardon, știți obișnuința v uh, Vă zic uh, scopul hey. Scopul societății, cavalul, este să dezgroape un tezaur de mare preț o comoară care... Mafturi! Le... Ce comară, domnule? Balnii sunt comară. Pardon, pardon... Scopul... Pardon... Corul societății va da concerte care... în sfârșit O atmosferă de apropiere... O... Cum să zic? Mafturi! Mafturi și palavre! Pardon, pardon, domnule, lui, explică doar... Scop! Mă astea povești, nu mă interesează. Uh -huh. Am spus, dacă e vorba să ne trimitim acolo copiii, uh -huh. vreau să știu, adică vrem să știm, uh -huh. cu cine se vor întâlni acolo, uh -huh. ce persoane vor intra în acest, acest cavar al dumneavoastră. Uh -huh. Asta să-mi spuneți mie. Exact. Bravo, Bubev. Să ni se spună cine vor fi membrii societății Ei, ei, ei, poftim alta Ne pierdem vremea degeaba Nu, nu, nu, nu, nu, Cristina no, no. Au dreptate, no, no, no. domnule Iubeno, no, no. fii drăguț no, no. Ai lista cu membrii societății no? No, no, no. Și te știu, no, no, no, no. Da. da, da. <coughs> Ma, pardon, cu plăcere uh, Mai întâi avem pe... Te... Uh, cu cine să a început? Cu no. Dudu sau cu... Nu mai interesează cu Conector Citește domnii, lumele no, lor no, mă no interesează Da, da, da Primul pe listă... <haha> e domnul Iubeno. Se aprobă! Se aprobă! Da, mai aprobă, mai aprobă, departe, mai departe... Da, da, da, da, da, da, da, uh, mai departe, da. Da. La, la, la... -a -a? la cu că mă din <haha> <haha> pardon, pardon, obișnuința, știți... Uh, ...mai departe... Iosif Ciuncev, funcționar... de bancă Se aprobă, se aprobă. Da, da, da. Da, da. Dumneata domnule Bubev, ai ceva de zis? Deci un șanf? Nu. Cu alte da. cuvinte, se aprobă. Bun, mai departe. Da, mai departe. Uh, Nicola Sapunciev, avocat. Bun băiat, da. tânăr, da. dar dezghețat și capabil. Da, da. Pledează numai de un an, dar să a și umplut de bani, domnule. Sigur, da. sigur, se aprobă. Da. Zi mai da. departe. Da. Ivan Mandovski, agronom. Și asta e prea gras Da, de unde mi se pare? Și mm. apoi, și-apoi ce ar face? Dacă vă spun, eram de față când s-a cântărit de Sfântul Gheorghe 99 de kilograme Da, no, și nu. ce ar face? A, e totuși băiat drăguț, maniera. Da, sigur, sigur, și-apoi în muzică știți? Omul gras are valoare, da, ca da, zic așa, da, are serio? volum, domnule. bojoci da. Se aprobă, se aprobă, da, mai aprobă. departe Da, Dr. Kondov. care Veterinarul? No, nu se aprobă oh. De ce? Ba, eu zic că se aprobă, doctorul hmm? Tudor Inteligent Mie nu-mi place Nici mie, e un încâmpat Nu se uită la niciuna din noi Da, știe, mai să ironizeze Dumnealui nu e provincial De fapt, dacă-mi dați voie Părerile noastre despre domnul doctor Condov sunt împărțite. Unii sunt pentru, alții contra. Eu, personal, cred că doctorul nu prea e muzical N-are voce, n-are Nu, nu, nu, nu, Nu, domnilor, ce mai atâta vorbă? Nu se aprobă, de două luni, de când s-a pripășit în oraș N-a reușit să câștige simpatia e măruță Nevastă mi-a și-a nici să nu-l vadă în Și să mai uită și după fetele de familie buni Păi parcă chiar fata Dumitale vine ce cu ea, ce cu ea? Evgenia mea nu uită după deal de oștea, I-am și spus-o la murit, Fetițo, să nu te prind cu doctorul ăsta de când că... și am și trimis-o la moșie ca să scade de obrădici acestui domnișor. Astea-s chestii personale? Eu susțin ca doctorul să fie primit. Și eu mă opun? Păi dumneavoastră știți, domnilor, Că sunt și plângeri împotriva dumnealui. Da, da, da, da. Să plâng lăptarii, brânzarii și măcelarii da, da, da. pe capete. Da, da, da. Ea ne și le face procese, le confiscă marfa pe-i. Să poate? Doctorul da. e veterinar și procedează legal. Da, da. Eu insist să fie primit. Ascultă, domnule, toate au margine, da, da. știi? Mai ales răbdarea mea. Dumneata nu înțelegi că nu se poate, că e vasă mea. Ce dragă? Nu înțelegi? M-a să-i trimit vorba, că dacă îl mai prind, că cască gura la geamurile mele, ies într-o seară cu sabie, acum am de când eram militar și îl fac bucăt, bucăt. Așa i-am spus, doamna, firește, nu personal, pentru un prieten de-al meu, dar mai poate fi primit în societatea Cavalo. Dacă așa stau lucrurile, sigur că nu. Nu-l primim, nu-l nu! Gata, gata, s-a terminat. Mai bine, departe. vine. o să vedem noi o să vedem lui. Mă rog, treaba dumitea. Mai departe, domnule lui Benofer. Mm. Da, da, da, sigur. La... Dar ce -o faci, doctor? Ia începi. Da, da, mă scuzați, să... Mă gândeam muzica te fură. Da, te da, da, așa e muzica. Da. E Da, citește mai departe. Da, da. Mihail Hagi Dimitrov student. Ăsta cine mai e? Băiatul lui Hagi negustorul de Chiristeaf. A, al negustorului? Da. Bun, bun, bon, se Domnilor! Domnilor, o veste! O veste extraordinară! Ce veste? Domnule, ciuncef, unde ai întârziat atâta? Când veți afla ce s-a întâmplat? Da, spune dată ciuncef, nu ne mai fierbe atât! Da, spune, spune, spune. rămâne între noi să nu se spună într-o zi că divulg secretele bani că... Bine, bine, domnule, bine, bine! Hai, spune! Astăzi s-au primit la bancă 3 milioane 700 de mii de leva! O ladă de bani! O ladă de bani, o ladă de bani? Exact! Și pe numele cui credeți? în numele doctorului Hristocondov Ce? Care doctor? Hristocondov? Da, veterinarul! E, e, la, e... e, Da, mi-a spus-o chiar directorul! E vorba de o oștenire și în momentul de față știe tot orașul! Dar, mm. e sigur? Să nu fie vreo greșeală. Dar de unde? Nicio o he, he, he. Vorba aia, îl trebbiți în păture să-l mănânce orșii? Și el îți vine cu doi ori și spate Să fie, dar știu, Dar vorba, vorba este cu o Asta asta e, asta e cu Domnule, am o idee Eu îl propun pe doctorul Cristo Condof, Membru, adică nu, nu, ce membru, nu, domnul, președinte ba chiar președinte de onoare al societății cavale nu se poate! Eu nu aprob, nu aprob! Treaba de mitoane, majoritatea cu indignare! Asta e politicianism, murdar! Adineauri, nu-l voiați niciunul ca să-l primiți acum cu brațele deschise. Cu alte cuvinte, hai să-l atragem cu noștri care parale. Nu! Eu nu pot tolera astfel de tertipuri. Am plecat! și vă lasă sănătoși cu voastră cu voastrăcutor! Ce caraghiu să nu înțeleagă că ai ce vorba de ceva cu mult mai... Uh, serios, un om bogat, milionar este oricând folositor societății no, Poate, ca să zic așa, donează ceva pentru biserică, pentru școala. Da, no, dar nu numai atât, doctorul Condov e un cavaler prezentabil Chiar cel mai prezentabil din oraș Elegant, manierat Și simt. eu cred că are și ceva gras da. Nu se poate să n Ce Vocea lui? A, mai e vorbă, 3 A? milioane, de mii este bănet, nu glumă. Bă, Băi, un om cu atâția bani. Cum să n și pe voce? Bine, bine că ne-am îndreptat greșeala. Uitați-vă! Uitați-vă Uitați pe pe reasim! Eh? Trece doctorul pe cheamă repede cu asim. Doctor! Ah, sau, nu, nu! Nu mai bine, lăsați mă pe mine! De. Da, doctor! Doctore. Da, da, domnule, da, da, da, da, da, da, Intră prin curte, da? Și iau la dreapta mă duc eu să-i arăt pe Du-te, du-te, du-te, arată-i, arată-i drumul și adă-l Așa, ce bun obicei să treacă pe strada mea, deși se cam codea să intre Să vede că l-am cam cu sabea aia mea Am și eu, da, acum, domnilor, vă rog cât mai amabil cu doctorul Și mai ales, nu știți nimic, nicio vorbă despre milioane Se poate, doamne, ce suntem copii, e? doctor contor Aaaa, doctore, ce plăcere! poftim, poftim, fi binevenit. Mulțumesc, mulțumesc, vă salut, domnilor, sărut mele, domnișoare. noastre, doctore, noastre. Felicitări, nu înțeleg, pentru ce? Ai fost ales, aderear, președinte de onoare al societății noastre muzicale, cavalo fericitările Bine, bine, nu văd de ce, profesiunea mea nu are nicio legătură cu... Dar nu e vorba mai de muzică, doctore. Societatea Cavalu face parte, ca să zic așa, lumea cea mai selectă din orașul nostru. Domnișoara Franca, Domnișoara Cristina. Și Domnișoara Evgenia Maslarski. Da, da, și fiica mea sigur, și alte domnișoare și cavaleri, crema societății, dragă doctorii. De aceea am fost sigur că ai să primești. Cine altul putea fi președintele nostru? nu e așa că primești, doctore? Nu știu ce să... În sfârșit, dacă insistați atâta, primesc! Bravo! Bravo! Bravo! Trăiască președintele! Trăiască doctorul! Bravo! Vă mulțumesc! sunt prea multă cinste! Gata, gata, gata! Să nu mai vorbim despre asta! Mai bine, să udăm evenimentul cu un paharel de vin! Da, da, vor fi atât de drăguță să-mi dea o mână de ajutor! Vinul în bufet, paharele tot acolo! Pe bine, o să mă că mă descurc mai greu singur! Doamna Maslarski. La moșie de câteva zile Dar Evgenia? Da, și fiica mea e tot acolo, știi, doctore, nu de alta, da așa ca să mai schimbi aerul, e mai răcoros acolo Da, sigur, aveți o moșie frumoasă după ce am auzit domnule Maslarski? Da, da, ce e drept, e drept, eu, doctore, știi, am fost militar, acum sunt agricultor Brazda și Paloșul s-ar spune, asta e diviza mea, moșea e frumoasă și unde mai pui, că nici nu e prea departe, la un ceas de drum de oraș. Dai o fugă când vrei Serviți, vă rog, domnilor Iați-vă, domnule Iubenov Luați loc, luați loc, vă rog și să ciocnim un pahar în cinstea doctorului Condov Președintele societății noastre Așa Să trăiești, doctore Mulțumesc, asemenea, și dumneavoastră, domnilor În sănătatea domnișoarelor Să trăiești, domnule Să trăiești, doctore a. Așa, A așa e, Și acum să mai stăm și jos, că am obosit da, da, da. <hie> Ce zi, domnilor, ce zi Ce zi Ai de-azi dimineață doctore? Ai văzut ce e în Parlament? Iar se bat Asta e pericol mare. Dacă se întinde bătrâie și la noi, ce zici, doctor? <laughs> Mai lasă-ne, ne ne ne cu, cu pericol de <laughs> <laughs> Știți că. Știți că și eu am descoperit aici în oraș un fel de pericol și încă destul de serios oh, Cum așa? Ce pericol? Vrei să ne sperii? e ceva destul de serios Am făcut analiza cătorva cișmele și am găsit vreo două cu apa infectată oh. Din cauza conductelor care sunt sparte Dacă nu sunt reparate curând, poate deveni grav Nu mai spune oh, Bine că știu, mâine țin primul meu discurs electoral, știi Îmi pun candidatura la primărie Să-mi și am să-i dau un cap primarului cu cișmele astea Și cu conducta aia sparte. Aha. Bine că mi-ai spus, în orice casă, fericit, doctore, vă că te ocup, te ocup, Aha. ești un adevărat om de știință. Mulțumesc, domnule, m-ați sunt prea multe laude. Da, de unde? Nu spun decât adevărul, muncește, muncește, doctore. Muncește pentru știință, dar să nu uiți nici de cavalul nostru care trebuie să prospere și să uh, înflorească. Un astfel de președinte nici nu se poate altfel. Nu mai de n-am pățit și cu cavalul ce am pătit cu aia societatea noastră de pe vremuri? Care, care societate, nenetazule? ce uita, domnule? Aia Cu? Ați avut o societate franțuzească e de mult? E, când eram tineri, cei drepte cam multișor de atunci, făcusem noi o societate la lang francez. Știți, francesa era pe atunci la modă Parlez-vous francez? Comment ça va? că KESCHEVU CONSICOMSAT Ai, <gir> oh, ce surpriza, doamnele Cokicicu! L-auzi, doctori, L-auzi cum vorbește franțezește? Nici nu mi-am închipuit! Merci. <gir> Le-am mai uitat de atunci Ești, cum spuneam, făcurăm noi societatea Și ce credeți că s-a ales din ea? La o săptămână numai de la înființare... Fac un, un ta o pereche Ză? Nu mai ai spune, interesant da. Cum dintre membrii societății da. S-au căsătorit? De ce vă tot mireați atâta? După alte două săptămâni încă o Și după aia încă două Că până în cine din urmă nu a mai rămas din societate decât firma Și amintirea Și să se întâmple oare același lucru cu cavalul nostru? De ce nu? Dacă o să ne dea exemplu, președinte Și de ce o băiat tânăr, frumos, inteligent? Bogat Bogat eu? Nu, milionar E, ce? Am scăpat, ei, am scăpat, am scăpat, ce să ne mai codim? Ei, așa, ei, lasă, da. doctor, lasă. ca că am aflat și nu mai ferit, Ah, vorbiți de suma aia modestă de la bancă. În care eu sunt de la bancă și nu știu nimic. Nici eu nu înțeleg cum s-a aflat, m-am trezit că m-a fericit în lumea pe stradă. Ce să face un fleac de moștenire din America. Nimica toată, unde n-am și eu un fleac de ăsta? Ne, ne, ne, ne, ne taskule, să nu ne amestecăm în chestii personal. Ah treaba fiecăruia câți bani are, ce ne privește pe noi. Noi să ne vedem de ale noastre, adică de ale societății. Iar eu și de ale orașului, că de-aia mi-am pus candidatura la primărie. Am un program vast, un program mare, domnul. Dar să-l realizez, am nevoie mai întâi, adică în alegeri, Desprijinul dumneavoastră. A, a, a puteți a? conta pe noi, domnule Maslavski. Suntem alături de dumneavoastră. A, a, a, a, a, a vă mulțumesc! Vă mulțumesc! <gântul> <gântul> <laughs> în orașul nostru va începe o ieră nouă Societatea Cavalu este primul pas spre progres Hai să vezi, doctore, într-o lună, două, toată lumea va cânta Întregul oraș va cânta, și tineri, și bătrâni Orașul nostru va aduce numai într-un cântec Ce cântec că mai trage și eu acolo Ia, ia să-i zicem una, domnilor, în cor, și cu toți da, Pardon, pardon, aici e rolul meu pardon. Propun să cântăm Vale, vale și tot vale. Da. Atențiune la ton. Da. <coughs> La la la la la domne O la O clipă, domne da. dirijor, da. să umplem iar paharele. Așa... Așa... Așa... să să să să să să avem curaj. să face voce, da, da, da. să Face voce. să da, da. La la la la la la la la vale, vale, vale, vale, Vale, vale, vale, vale, vale, Que ne faz? Achá? Avem um Vale? La, la. la, la Precum vedeți, doamna E plină casa de musafiri Sunt încântată Dar de ce v-ați culat? Stat jos da. Or, fugiți de mine Nu, nu, nu, se poate Da, știți, eram tocmai gata de plecare Am băgat-o de seamă Cu cânte, cu nainte <laughs> Tinerice, ce să-i face Așa că noi nu vă mai deranjăm Am plecat Ei, Dacă nu vreți să mai stați Sper cel puțin încă că bărbat mi-a știut cum se va primească. asta. Ce Se pe el s-o se descurce când rămâne singur. Da, da, sigur, sigur că... La revedere, doamnă! Bună ziua, doamnă! La revedere, doamnă, Doamnă, a fost... Tu ne-a ta? La noi în casă? La revedere, la revedere, dragă la revedere! Nino, am spus bună ziua, dragă, da, fiindcă... Ai venit, mean, așa, cine neașteptat. Mm, da! Ca să găsesc aici băutură, musafir, dar ce înseamnă asta? Stai să-ți explici. Nimic! Ce e asta? Care-i, dragă? Ce-i, casa mea, cârciuma? Dragă, se mișcă. Nimic! Cafenea? da că dacă nu mă mai să-ți explici. Nici o explicație. Nu poți să lipțesc o zi de acasă, că dumneavoastră îi face zaiafet. Am umple casa de femei și de vecini. Am bătrân cu părul alb și cu fată de măritat. Dragă, noi am înființat societatea uh, Vale... Va, nu, Cavalo și... Puțin îmi și de cavale și de cimpoaieși de copze. Mie să-mi spui ce căuta plitul ăla de doctor veterinar în casa mea. Cum am îndrăsni să calce pragul? 3 milioane. Ce ești nebun? Ce milioane? 3 milioane și 700 de mii de leva. Nicolae, că să o faci pe nebunul. Nu, dragă, stai să vezi, dar stai dată, jos să-ți explic. Optiți. Da jos. Noi tocmai ne adunasem să înființăm cavalul. Când vine în goană, ciuncev și ne spune că s-au primit la bancă 3 milioane și șaptește de de leva pe numele doctorului Cristo Condov. Care Dr. Fisto Exact așa am întrebat și eu, dar unul singur e veterinarul. Mm, nu, mă nu se poate. Exact așa am spus ai și eu. Ai o slăbește-mă odată cu ce ai spus tu. Ce-a spus tu un încest? Păi, ce să mai spun? Asta e, doctorul lui Kondo i-a picat o moștenire din America. Știe tot orașul și-a recunoscut și el, aici și adică. Și eu, care îl credeam împârlit, de era așa femeile alea de el Care-i femeie? Ei, alea două pe care le-am găsit aici cu voi Pațachinele alea nemaritate Nu ai văzut cum îl luaseră Una din dreapta și cealaltă din stânga Ei, În sfârșit, ce ai de gând să faci? Eu? Eu, în calitate de președinte al comitetului școlar Mă gândeam să mă dau binișor pe lângă el Și poate că reușesc să scot ceva de la el Pentru școală și pentru bibliotecă Ei, nu că ești nebun Dar ce e ca bumule, tărâț? De ce, da, fiindcă? Dar cum de cine, dar tu n-ai copii, n-ai fată de măritat, la ea nu te-ai gândit? Puuu, așa e, domnule, nici nu mi-a dat prin cap. Păi sigur, mă rog, ce dacă ai o prăpădite de moșie? Crezi că mai strică una, e vine unui te un bărbat bogat și că încolo tu l-ai lăsat să plece. Eu, tu l-ai guănit. E, și tu nu puteai să-l oprești? De nimic nu ești în stare. Prostule, capsomanul. Da, fiindcă nu ești. Lasă asta acum. Mă rog, ce ne place? O să se repeadă toate muierile, târgului pe capul și o să-l înghită cu milioane, cu tot. Cine nu l-ar vrea de genere sau de bărbat? Așa. Ha -ha. Dar nu-l scap eu din mână. Să știu de bine că. Mă rog, de ce eu n-am fată de maritat? Și unde mai pui că pe irgine mi-au și -mi place. Altfel, de ce ar fi dat cu și tu ce-mi stai ca o mămâie nici locul casei, Du-te, pleacă, leargă! Unde să mătui, Nu știu dragă? unde te tai capul. În oraș, la cafeneală, la bancă, umblă în treabă, de și tu, des ce cu bani și cine mai umblă după el, află tot ce se poate afla. Dar pleacă odată să nu-ți o ai dragă, n Eu... eu mă duc în altă parte. Știu eu ce am de făcut. Să creadă ele că las pe mâna lor. Nici moartă! <fie> Unde a plecat doamna Maslarski, nu o să vă spun, pentru că e secret. Dar doctorul veterinar își cam pierduse liniștea. Luat pe sus de noi însăi prieteni, fusese nevoit să stea până aproape de ziua la berărie, de unde se întorsese acasă cu o strașnică durere de cap și cu gura amar. Se culcasem îmbrăcat și se trezise buimax spre prânz, deranjat de nenea Tascu Kochicicov, pensionarul, care venise să-i propună, prietenește să înțelege, o afacere strașnică. Iar, Doamne, te rog, n-am dormit toată noaptea și n-am înțeles prea bine despre ce afacere e vorba. O afacere strașnică. Dar mai întâi să spunem, te-ai gândit ce să faci cu banii? Care bani? <laughs> Bună pună glumă, care bani? <laughs> Milioanele! <laughs> ah, da, milioane. Deocamdată nu m-am gândit. Cred că am să-mi o parte la săraci. Bună glumă! La săraci! Și restul? Restul? Știu eu... Cu restul o să fac să zicem o fabrică O fabrică? Ce fel de fabrică? O fabrică de... O fabrică de oameni Topim 10 și scoatem unul, dacă lume. Ce zici? Bună glumă Auzi Fabrică de oameni Ești pus pe glume, doctor Fabrică de oameni Da, da, bună Da, ia, acum să vorbim serios Aici, în județul nostru Se poate câștiga o groază de bani Pei, n-am destui Destui? Destui n-are nimeni niciodată și știi cu ce anume se pot câștiga banii ăștia? Cu o fabrică de ulei. De ulei vegetal. Vă? Mm. Și de ce tocmai vegetal? Pentru că rentează, doctorii, uleiul trebuie la orice. La mâncare de dulce, la mâncare de post, la salată, la prăjituri, la candele, la cimitir, la, la, la, la... Merge la orice. Dumneata cu capitalul și eu cu cu munca hă? Hai, hai bate palma, Ah, Nu era ideea, dar de ce e atât de agrabă? O să curgă banii, doctori. Că tot omul are nevoie de unde le Mai ales dacă te pui dumneata pe capul măcelarilor Și le confiști carnea Și atunci și să mănânce lumea Verdează Verdează cu un de lemn. Confiscă, doctore Confiscă, nu te lăsa Și ne umplem de bani Hai, hai bate palma, da, văd că te-ai gândit la toate, domnule Kochicică Da, absolut la toate Până și la etichetele de pe și și pidoane Ulei, taso Știi, taso mă cheamă pe mine și înseamnă cu ulei Sasso, la italianu da, da. Iar pe firma fabricii O să apară numai numele meu Ed Compania E, companie, ești dumneata Dar asta o știm numai noi doi E, va-ți palma, mai suntem de vorbă, mai discutăm Așa, așa, doctorii, să discutăm Să discutăm Să vii pe la mine, să mai discutăm Chiar că și tot spune fica mea că nu cunoști Zice, dacă ești prieten cu doctorul De ce nu l aduci pe la noi? Zău, doctori, vin pe la noi, mai o cafeluță Mai o dulceață, mai discutăm Știi, a făcut cu. Mea, o dulceață de coacă e strașnic. Dumnezeu, vino să mai discutăm, să mai discutăm. Eu, să vin. Bravo, bravo, bravo, bravo. Dar, știi, nicio vorbă nimănui și mai ales lui Maslarski Mi-e prieten, dar are o gură să te ferească Dumnezeu. Și un lăudăros, minte din gheața apere. Zice că a fost militar pe dracuir și militar. În armată a fost sergent la cavalerie, iar sabia cu care se. Tot laudă, iar rămas de pe când era administrator de plasă, un părlit de administrator de plasă. Da, așa era pe atunci. Purtau sabie la sărbători naționale. Moșie moșie, oare de la nevastă să. Sau... Da, nu mă interesează, meu. Drag... Nu, nu, nu, nu, sigur că nu, nu, nu dar ca să știi. A, altfel, mi-e prieten, nu. Eu te las, poate mai ai treabă, te duci pe la bancă, mai știu eu. E, doctor, doctor, doctor. Da, geamul, de ce nu-l deschizi? Să mai intru un pic de aer curat. Că e o vreme afară, doctor. Nu, nu, nu stai, lasă că ți-l deschid eu, te deschid eu. Aoleo. Vine Fărgova la dumneata. Cine? Doamna Fărgova, cea mai strașnică guriță din tot Târgu. Intră pe poartă Ce fi vrem cu dumneata, poate eu fi dat morii mangăinii. Poate știu eu. În orice caz, eu am plecat. Mie nu-mi place să stau de vorbă cu ea, știi? trage de limbă. Da. E voi, doctore? E voi? Da. Am văzut perea asta deschisă și am intrat. Ah, oh, dar nu erai dar singur. Domnule. Nu te deranjezi? Nu, doamne, fără, domnul Fargovară. Domnul Kochicică tocmai se pregătea să plece ca să mă lase să lucrez. Sunt foarte ocupat, știți? Da, mai lasă doctorii o ocupațiile și nu mai lucrează. atâta. Că ești tânăr și mai ai timp. Pe mine vă rog să mă scuzați. La revedere. Sărut mâinile, doamnă Fargovară. La revedere. La revedere. Te la revedere. Of, bine că s-a dus, nu aș fi putut vorbi de față cu el, că e o gură spartă. Nu că să avea ceva deosebit să-ți spun, dar ah, știi de ce am venit? Ca să spun că am scris o pe fica, nea pe mica. O cunoști, nu-i așa? Oh, drăguța Am înscris-o, zic, în societatea Cavalu. Când am auzit că ta ești președinte, mi-am sus. E o societate, într-adevăr, selectă, știi? Și am și înscris-o să vește fericite. Acum mă așteaptă la băcânia din centru ca să trec să o iau. Pentru că plecăm la vie. baia, și venit, doctore. Pentru o consultație? Vi s-au îmbolnăvit găinile? Nu, nu, Se poate să fiu așa de interesată? Nu nu, venisem să te iau cu noi la vie Să au copi cireșele Avem atâtea Nici nu se mai văd frunzele De atâtea cireșe, hai, doctore, vii În regret, dar atâtea de lucru O, lucru azi, duminică Sau vrei să te duci la întrunire și să asculți discursul lui Maslavski? No, nu, n-am timp Știi? Pe Evgenia lor au trimis-o la țară La moșie, cum zic ei oh! <laughs> O, oh, săraca, nu știi, nu se simte tocmai bine Și îi trebuie aer Eu cred că e ofticoasă, da, da, da, da Nu vezi, o țin numai la țară, tușește Am auzit-o chiar eu oh, păcat de cei. Când o vezi așa, zici că n-are nimica Destul de frumușică și când colo... Crișor deci, Elghine este o fată minunată Nu, no, crești. În orice caz, păcat că e bolnavă Și apoi mai că s-a maslarsca Ce femeie, zbir nu alta și cu toate astea n am învățat nimic Evgenia nu e în stare să țină Un ac în mână De gospodărie ce să mai vorbim Dar nu mă interesează doamne fără nu? Dar știți, pe când pe mica mea pe când mica mea este așa de îndemânatică La toate se pricepe. Acum vrea să înveți italienește Au zis că mi-a taști italienește și s-a gândit că ai putea să-i dai niște lecții. E ce zici? n vrea doctore. Sunt extrem de ocupat, doamnă. Oh. Știți, eu, mai mult cu animalele. Dacă aș fi mai liber, sigur m-aș ocupa și cu fica dumneavoastră, dar așa. He, lasă, lasă. Că ai mi-a și timp liber, ce nu știu eu. Da, a seara. A seara, unde mi-ai fost? La berărie cu niște prieteni. Da. Hmm. Numai între a, nu mai intre bărbați? Nu, au fost și două domnișoare, două profesoare, domnișoara Fanca și domnișoara Cristina. La domnișoare! Cel puțin de fandosita aia de Cristina la Moich Sovet, o stricată, cu toți bărbații la bedărie în fiecare seară, în parc, pentru că ea știe ce o fi făcând. E, să nu mai vorbim, știți că nici nu e chiar așa de tinerică, e aproape de vârsta mea, parol, peste 30. Dar nu mă interesează, doamne Ba da, ba da, ba da, ar trebui să știi Astea sunt fetele din orașul nostru Ca să nu mai vorbim de altele Ca tinca, podoaba lui Teascu Kokichkov O leneșă de nare are Toate Toată asta în vrăful și se-ndoapă și se-ndoapă Și se, și se, și se de nu îi se mai văd oichii de o sânză da, mă, dar nici nu o cunosc oh, oh, oh, oh. Nici o pagubă, nici pagubă Pe când eu o doctoră e io ho fatto un trandafir e <laughs> ho cresciuto. Ferici de cine o luau de nevastă. O să fie o soție ideală. Acum mă așteaptă, draga, de ea cu minte. Să plecăm la vie. Hai, doctor, hai. Hai, doctor, vino cu noi la cireș. Nu pot, doamnă, fără -vă. Astăzi nu pot. Da, dar altă dată. mâine sau păi mâine, Până nu se torec cireșile. Vii, doctor, nu-i așa? Îmi Vine, doamnă, vine, vă promit. Vai, vai, că o să se bucure mica. Ei, am plecat, doctor. Că m-așteaptă. A, oh, a, oh, dar văd că-ți vin niște musafiri. Dar de ce nu închis ferea asta, doctorii, să nu că ești acasă? Poftim, iar mai să poți lucra. Sunt oliot liotă profesorul de muzică, funcționarul ăla de la bancă și-i și sigur, sigur se putea, domn Șfarle. Fanca și Cristina. Da, doamna Fărgova, sunt membri societății cavale. Mă rog, mă rog, mă rog. Eu am plecat. La revedere, doctore, și te aștept. O film, o film. Bonjour, doctore! Da, Bonjour! Nu e mai singur! Doamna Fărgova! Bună ziua! Salut, doamne! Salut! Da ce ai vasculat? Mai stați? Nu, no, tocmai plecăm. <grijinilor> M-așteaptă Mica să mergem la vie. De ah, no, no, no, no. dar noi nu ne invitați? Am auzit că aveți o recoltă de cireș. Da de unde, dragă? Nu s-a făcut niciun bop. Eh, la revedere, domnilor, la revedere. Să <grijinilor> revedere, La revedere, La revedere, doctore. <grijinilor> no, merci, merci doctor. <grijinilor> Fi, nu s a făcut niciun bob. E bravo, doctor Noi te așteptăm la domnișoara Cristina acasă Cum era vorba Iar dumneata nici pomeneală să vii Te așteptam să vii cu bomboane uh -huh. și cu prăjituri uh -huh. Cum era datoria dumnei tale. Nu se vină Cristina la dumneata Fii. Se poate una casta, ca Așa se poartă un logotnic Logotnic? Ce fel de logotnic? He -he, hai, a? hai, n mai necăjit pe Cristina Nu vezi ce supărată e? Nu scoate o vorbă Lăsați-l, nu-l vedeți, iar de glume. Ba nu glumez deloc, dar nu înțeleg la ce faceți anul Nu-i vorba că m-au și zăpăcit vizitele astea cu noaptea în cap și nici capul nu e tocmai limpede. De prea multă fericire! lăsați lăsați-l, că ajunge. Mai bine să-mi spui ce căuta Fargova la dumneavoastră. A venit să mă invite la vii, plimbare în familie, la cireș, cu mămica și cu mica. Și să-mi văd și italienește. Auzi Cristina, mica vrea să ia la domnul doctor? <laughs> să și eu ceva A venit să se înscrie și la cavalo, Dar da. am impresia că nu prea e muzicală Zice că știe să cânte la hey. ghiitară e cu ochi și cu spruncene Cred că ai înțeles, doctor, ce urmărește Fargova cu toate că nu m-aș mira să-i fi promis că te duci la mine. Ba nu, nu am refuzat-o. Nu-mi e poftă de cireș și nici de lecții de italiană cu mica dumnezeu foarte frumos din partea dumnezeului doctori. Nici nu s-ar fi cuvenit doar Nu mai ești liber. Cum nu sunt liber? Dar tocmai din că sunt liber, am refuzat Nu-mi plac glumele dumitale astăzi. Și să știi că mă supăr De ce? Mă supăr serios. N-am primit invitație pentru că aveam de gând să iez azi afară în oraș, către Aliani Felix. Așa! Ha. Către moșia lui Maslars mm -hmm. Poate e vrei să-i faci o Evgenius. De ce nu, domnșoarea Evgenie este o fată care îi mărturisesc că îmi place să-i fac curte Asta, asta nu mai e glumă și întrece orice măsură Domnșoarea Cristina, nu înțeleg și dumitare Nu înțelegi? Dar asta, al cui este inelul ăsta din degetul uh, uh. meu? Sau nici asta nu înțelegi? Inelul meu în degetul dumitare de chiar că nu înțeleg Nu înțelegi, dar inelul pe care l-ai în deget al cui? nu -i al meu? Nu schimbul ăsta din ele Așa e, dar cum s-a întâmplat? Nu, nu, e o farsă. E asta de tot. Da, ce ai, doctori? Ai uitat, ori te faci că ai uitat. Dacă vrei, amintim noi. Ce nu? Nu înțeleg. Doctori, nu mai ti minte ce ai făcut azi noapte la berărie, după ce au plecat ceilalți clienți și am rămas numai noi. da, da am pus tatăl pe masă și am adormit. Nu! No, asta a fost mult mai târziu. Înainte de asta, însă, Și a așezat lângă domnișoara Cristina, i-ai spus că o iubești la nebunie, până dincolo de mormânt, ți ai scos ienelul din deget și l-ai pus ei. Ia, ți l-a dat pe al emoționată. și Si ai urcat pe masă și ai declarat solemn că în fața lui Dumnezeu și a Išč lor je slogoditi ko domišlara Kristina ampak ko ti je vaš se koali aplauzite ingratur după asta e adorme tu capul pe masă. Dacă vrei poate să spună și Lyub de Și după ea fanca. Da, da, da, da, singur, așa a fost. Da, da, am mai băut un rând pe chestia asta am cântat și-o mulți ani trăiați, nu țin minte. Mulți ani trăiați! Domnilor, vă rog să mă creeze că nu-mi amintesc nimic. Nu zic, poate să fi făcut așa ceva. Poate, dar sim ca mult și probabil că am făcut-o glumă. Crede-mă, a fost o glumă, mai exact o prostie. O prostie săvârșită sub influența vinului, a beției, dacă vrei. Te rog să mă ierti și să-mi dai inel înapoi. Iată-l și pe altumii tale, poftim-o. vorbești serios? Da, foarte serios. Serios? Cum serios? Da? Asta înseamnă că tot ce mi-ai spus e o minciună? Că mai iubești o minciună? Că mi-ai dat inelul e o minciună? Că suntem locodiți? Nu, nu se poate! Ar fi groaznic. Doctor. Doctor, spune că glumești. Glumești? Nu, nu, nu, glumește-l loc! Dă-mi te nu inelul Mai bine mi-ai luat viața! Ai să mai pe conștiință toată viața! Trebuie dragă! Mi-e rău! se Ușură, ușură, te așa, așa, așa. nu, nu, nu, lăsați-o, lăsați-o, lăsați-o, stai culcată aici, stai culcată pe canapea, Cristina, așa, dragă, și liniștește-te, liniștește-te, închide ochii, ochișor, închide așa și odihnește-te puțin, hai, hai, o să-ți facă bine, așa, acolo, lăsați-o, lăsați-o, trece, plecați, plecați de lângă ea. Du-te, ciungev, du-te. Da. Și dumneata lui Benov. Da. Hai, da. hai doctore, hai. Da. hai. Hai, hai da. să trecem lângă fereastră. Să o lăsăm să doară, mă puțin. Da, hai dreptate să o lăsăm. Cred că și-a dormit. Îmi pare rău de tot ce s-a întâmplat, dar... Nu sunt de bine Lasă, eu... doctore, nu te mai frământa. Hai trece. A, dar ce cărți multe ai. Nu mă împrămâți și mine. Cu plăcere vreau, Șarfanca, dar sunt italieneștin. Ce ce face? Poate că mie vrea să-mi dai niște lecții. Ce zici, ei? ei doctore, îmi dai? Să stau la de ce să nu stau? Dacă ție atâta... Ei, cum să le Și pentru lecții, de câte ori, trebuie să viu pe săptămână? Poți să viu la dumneata, doctore? Fiecare zi, dacă vrei. Mâine, da, mâine. Pe la ora... Mai încet, mai încet. Pe la ce oră? Mai pe seara? Mai pe E Acum iau o carte ca să-ți o aduc mâine. Uite! Uite, pasta. Vă să zic că ne-am înțeles. Mâine seara! Mulțumesc pentru carte, doctori, Spui că e interesantă! Lasă cartea! Lasă cartea, nu nu-n-s-cu credeai că doar, credeai că a murit. Intrigantă! îi faci E facea că Eu Eu? tu ești o nerușinată așa intrigantă. Ah, pai, dacă e formată așa, se spun eu tot. Așmazte tu i-ai făcut propunere doctorului. Ce Da. E așa este. Și tot tu ai schimbat și inelele când ai văzut că abia să mai țin pe picioare. Nu mă știi, să Nu l zis la să Eh, au auziți? Nu i convine. Haidem ce încep. Haidem. Eu mai stau nicio gripă lângă o chințe ca asta. Haide La revedere, doctore! Mm. Și nu uita, nu uita că eu ți-am deschis orice. Haide-mă! haide mă cu o, mă. o Hai să nu codești cu sila! Vezi să nu ți se oprească milioanele lui în gât! Nu știu, a, a, a, a. nu știu, nu nu știu, nu știu, nu nu nu nu ce la dumneavoastră? Las, las, l poftiți las las-l-o La-vă Iber, dă un scaun. Las, cu scuzați Mulțumesc, văd că un safir și-n poartă m-am mai cu doi, cu Fanca și cu Ciumcev, care ieșeau la braț grăbiți nevoie mari și gata să dea peste mine, nici bună ziua nu mi Probabil din greșeară, dar nu vor și văzut. Ba, din adistă? Astori dintr-o dată, <laughs> Cunosc eu tineretul ăsta mai bine ca ta, care ești de puțină vreme în orașul nostru. Dar n nu vezi? Chiar ești de față, domnișoara Cristina, care nu găsește de cuvință nici să mă salute. De parcă ar aștepta să-i dau eu un timp bună ziua. Dar vă rog să scuzați, nu se simte bine? Se simte da? Bine. Se vede, are ochii roșii. Ce vremuri și ce fete! În vizite la un cavaler la ora asta! Cel puțin, cei ai putea un pic părul, domnișoară. Nu aveți niciun drept, doamnă, să-mi faceți observație. Sunt major și mă privește ce fac. Hai, lui de condumă-te, Da, da, da. Bună ziua! Iar dumneavoastră, doctor, gândește-te bine ce faci. Să mergem într-un Domnișoară! Nu uita că ești profesoară și că soțul meu e președintele Comitetului Școlar. Puțin îmi pasă. vă salut să rământ. Așa? Mâine va fi dat afară. Învăț, aminte, auzi o brăsnicie nerușinată. De ce caută una ca la dumneata doctorei? Dar cum o poți primi în casă? Vai, doamnă, dacă aș ce neplăcere am avut. Din cauza ei dar. așa? Doctor. Să vedeți, aseară am întârziat la Berere, e ceva mai mult Cu ea, cu Fanca, cu ciunce, cu Libenov Am băut cam mult și nu știu cum s-a fi întâmplat Că poate că am făcut-o în glumă De ce, nu doctor? Ce-ai făcut? Zice că am fi schimbat tinerele În glumă, bineînțeles, și acum pretinde că suntem logotiți. Cum? Auzi, merușinată rușinata! ne liștiți-vă, doamne, nu s-a întâmplat nimic Ei, dar... Nu s-a întâmplat încă, dar se putea întâmpla Eu venisem să-ți dau doar un sfat Aha, dar acum sunt hotărâtă să te salvez. To cum să te las pradă unor oameni ca ăștia Dumneata, ești un om de știință Studiezi la microscop, descoperi micropii lasă lasă lasă, <fie> lasă. bărbatul nu fii Și ce mi-am zis eu? Uite, un băiat capabil Care are nevoie de liniște, de condiții, de o îngrijire de mamă. Și dumneata n-ai pe nimeni aici. Așa, sigur că, doamnă, că nu e nevoie mi, să. nimic trebuie să te salvezi. Vii cu mine! Unde, o, la noi, acasă! De asta, înainte o să locuiști la noi, o să ai camera dumneavoastră, o să ai cabinet, o să ai liniște, nu o să mai vină nimeni la dumneata să te deranjeze toată ziua, să te răpească. Cum să mă răpească, să răpeasc deci, nu? Poate fi vorba de așa ceva. Să te răpească, științii, vreau să ah, spun. Da. La noi, o să ai tot ce-ți trebuie. O o să ai liniște, o să ai microscop, o să ai microbi, iar seara, după munca din Italia de o zi întreagă, ai să ieși să te plimbi cu Evgenia, fica mea. Nu știu, e eu E cu minte și liniștită care nu să te deranjeze deloc și care o să te însoțească la plimbările din Italia, dar numai ca să nu fii singur. A, cu altcineva, nașna sau, da, cu dumneavoastră. Da, doamnă, propunerea dumneavoastră este atât de neașteptată, de neobișnuită, încât vă mulțumesc. O să mă mai gândesc. Nu, nimic. Vi cu mine chiar acum. Ce să te mai gândești? Chiar acum. Iați pălăria și haideți. La gazda mea, lucrurile, hainele, cărți... Am eu toate voi. Dumneata, tot cu mine. haide! Bine, doamnă, dacă țineți atâta, poftim să mergem. Poftim, domnule, după dumneavoastră. Ah, nu, nu. Nu, doctori, de data asta dumneata lainte și eu după dumneata. După cum vedeți, doamna Maslarski a izbutit să-l smulgă pe doctorașul nostru din iarele logotnicii sale. A doua zi de dimineață, teribilă femeie sculându se cu noaptea în cap, a dat poruncă vizitiului să-mihame grapnii cai la trăsură și a plecat din nou spre o destinație necunoscută. Cu toate că se să o ploaie, potop nu alta. Acasă, doctorul uluit încă de toate câte i se întâmplase, se prezise în atențiile de sale onorabilul președinte al comitetului școlar. Și ce alta puteau face doi bărbați siliți să stea în casă pe o vreme de ploaie, decât să joace table? Poartea în cu bătai, eh, acu' te bă. Extraordinar, a intrat și mai scos. Eh, acu' e, acu'. Ghirlă, <coughs> așa ghinion n-am mai pomenit. Eh, poftim, te-ai m luat și Mai usca de azi, zi Gata, nu mai joc, m-am picat, nu mai pot. Ah, eh. și ușa asta... La, lasă ușa, doctore, nu mai încerca degeaba, suntem încuiați și pace. Mai bine, hai să mai fac o partidă. Nu, nu, nu, nu mai joc, nu mai am răbdare. De trei să stăm încuiați aici ca la pușcărie, cu ușa în cuiață, Nu înțeleg ce poate să înseamnă asta. O glumă, nu așa de prost gust, Un gest intenționat, dar, dar cu ce drept. Liniștește-te, doctore, ți-am mai spus, e o întâmplare, o simplă întâmplare. Dar cum să-i putea închipui să ne fim cu ea, nevastră, mai intenționat, se poate? Ascultă-mă pe mine, s-a întâmplat, De cine știe cum o fi întors cheia, așa, din obișnuință și aplicat. Oricum, ar fi, nu mai pot. Eu deschid fereastra și sar în stradă. Nu, nu, nu! Nu, să nu faci una ca asta, doctor, că mă nelorace, ce vrei să vadă lumea, pe atât mi-ar mai lipsi acum înainte de alegeri. Mai mai. Ai. De nu știu unde o fi plecat nevastă dar trebuie să se întoarcă și apoi unde este, duci pe ploaia asta? Nu înțelegi că am treburi, domnule Marslanski? E, e încă puțin răbdare. Te rog. Stai corect. Stai, stai să te mai fac o partidă. zău. uite, îți dau o linie înainte. aici. că că Nu, asta împărăte, vrate, doctorule, vrei să-ți găsești pe leo cu nevastă mea? Oh, să vezi ce tărboi face pentru o farfurie spartă, dar uite, pentru o asta-n care stai. stai. Ei, uite uite să ăștia sunt de la trasura noastră, s-au colt Ei, ce spuneam eu? Să mă uit pe Da, așa e, a oprit la poartă. Ah, nu e singură, ești că domnișoara e Rigenia. Cu fine? A, asta înseamnă că a fost la moșie după ea, pe, pe ploaia asta, și mie nu mi-a spus nimic. Dați deschide, am venit! Deschide, de ce te încuiat? M-am încuiat pe drag! Așa, hai de hai, așa! Hai, hai, intră! intră oh. Oh, vine, te găsit, oh, ce e? Ce te-ai împlit, te, afli, oh, te rușinat de kiriașul nostru! Uitasem să spun că avem un kiriaș pe domn doctor Condolf! Bonjour! Sore, fica mea Evgenia Să vă cunoașteți Nu numai din vedere, dar n-am avut încă plăcere <gânt> Bine, dragă, cu, cum ați venit pe ploaie asta? Ei, e o ploaie ca tot de ploile Și apoi ce, suntem de zahăr, să ne topim? A, asta ca asta, dar ce ne-ai făcut? Ne-ai încuiat în casă când ai plecat De 3 ceasuri stăm cu doctorul închișca Ca la pușcări Vai, mama, cum ai făcut? Dar nu se poate, ce tot vorbești? Unșe era Nu, mamă, am văzut și eu că era încuiată Tu să taci! Așa e și asta, să-i da, da, Așa e, sigur, să-i că te Lasă, o nu e nimic, tot n-aveam unde să ies pe ploaia asta Dar trebuie să vă fiu udat Da, și tu, dragă, dacă ai văzut că plouă așa tare, de ce nu te-ai întors înapoi? Ce faci? Să mă întorc? Păi de am plecat eu ca să mă întorc? Ai. Mă rog, dar de adăudat, tot m au dat un pic Și sunt obosită Rânt. Așa că o să trec să mă schimb și să mă odihnesc un pic. Evgenio, vrei tu să-i ții puțin de urât doctorului? Că ta, că tu vine cu mine, să-i spun ceva. Hai Nicola, da. ne scuzi doctorului, da, da. așa? Se poate, doamna, sigur că da, cu plăcere. Da. Da. Da. Nu mai e vreo jumătate de oră. Evgenio, voi mai stați de vorbă. Păticule, da. Și nu uita, doctore, Cala dumneata acasă! E? Și veți să nu se plictisească Evgenia! Hristule, tu la noi! Chiriașul, mame? Iubita mea, precum vezi s-a întâmplat o minune Dar cum? nu o zile nimic? O adevărată minune, Evgenio, cam basme În două zile numai am ajuns președintele societății Cavalul, Chiriașul vostru și, ținte bine, milionar Cum milionar? Ai milioane? Am pe n Dar bani. n nicio parachioară, Evgenio Atunci ce fel de milionar ești? Stai să vezi. Alaltă, am trecut pe la bancă cu niște treburi mărunte. Vreau să cer un împrumut. Întâmplarea a făcut ca tocmai atunci să sosească vreo 3 milioane și ceva de leva pe numele unui oarecare Hristo Kondov, de care nici nu l-am auzit și cu care firește nu am nici clinici în mâini. O ciudată potrivire de nume. Prezența mea la bancă a întărit coincidență. Directorul băncii n-a avut de lucru și a făcut o glumă. Și de aici a ieșit milionar. Bine, dar tu, tu de ce e lăsat să creadă mai departe. La început când s-au pornit cu fericitri, l-am protestat și le-am spus că nu e adevărat. Dar nu m-a crezut nimeni. După aceea, situația a început să mă distreze și pe mine. să i fi văzut pe toți cum se băteau care mai de care să se dea pire pe lângă mine, să mă invite, să-mi arate dragoste. Așa am ajuns și președinte al cavalului și chiriașul vostru. Aha, și mama? Acum înțeleg? Da, m-am pomenit cu ea la mine acasă. M-a luat pe sus și m-am mutat la voi. Dar cum ți-a ți spus nimic? Nu! A venit Val vârtej la țara azi dimineața. M-a urcat în trăsură și a strigat vizitiului să dea bicecailor. Și turna cu galea. Dragă, de ea trebuie să fi ploat, să nu răcești. nu am e. avut covârtiri ridicat. dar mi-a fost frică. Tuna și fulgera îngrozitor. Și cu toată bucuria că mă întorc acasă și că am să te pot vedea din nou, mă gândeam cu groază. Dacă mor, acum nu-l mai văd niciodată. E vita mea. Nu, Hristule, vai să nu mă săruți. Dacă intră mama pe neașteptate. Și apoi mai e ceva. Dacă află mama că nu ești milionar. Mi-e frică, dragul meu. Ai mințit ce o să se descoperi. Da, am mințit, dar nu sunt vinovat. Zborul nu l-am scornit eu. Vina mea e că nu i-am putut face să mă creadă că nu e nimic adevărat și că, până la urmă, am renunțat. Dar asta în pentru că mi-am dat seama că, în felul acesta, mă pot apropia de tine. Eu, amenințat în gura mare de tatăl tău că voi fi dat afară din slujbă și alungat din oraș. Eu, care mă ascundeam de mai fiind fiindu-mi interzis să te văd, să-ți scriu sau chiar să trec prin fața casei tale. Dar suferințele e... mele, stârgânite la țară și bruftuite mereu. Ți-arăt doctor, te saturi de cuate goale Dacă nu-ți bagi mințile în cap, aici putrezești la și ești de... de asta mi-e frică Ce o să se întâmple când se va descoperi totul? Să ne mai gândim, Eugenia Cine știe cât ține minune. Să lăsăm lucrurile la voia întâmplării Și să fim fericiți că suntem împreună, că suntem alături Da, sunt fericită, Hristule, așa În brațele tale Să mă și spune-mi că mă iubești Te ador, iubirea mea oh, Mama! Așa? Bravo, domnule doctor! Vă a să zică așa stau lucrurile Nici domnă... Nicio doamnă! Am văzut tot! Dar cum ai îndrăștut, domnule? Aici sunt acoperișul meu Doamnă, recunosc, că e numai vina mea Să taci! Acum vorbesc eu Trebuie să știi, domnule, că mi e plat lucrurile limpesi Mie să-mi spui deschis o iubești pe fica mea? Da, da, din toată inima și tocmai vreau Detul? să... Nicio vorbă. vorbă. Dar ce, Evgenio, îți place doctorul? M mie, mama. Nu, o te Da sau nu? Da, mama. Ah, oh, dacă e așa, pot eu să mă pun contra? rotați vă copiii și să vă fie de bine. Ah, oh. ai, ai, ai, Ce mai așteptați? Doamne. Dacă vă dau eu voi. Da, Gata, doamne. gata, gata, sunteți logodiți și să vă fie cu roc, Așa! <sus> și acum pupați-i mâna! <sus> Mamă! Mămico, ești, ești tu? Ei lasă, lasă, lasă acum! Nicola! unde Ai Hai, dragă, dar ce-i? Ce e? – ce s a întâmplat? Ei, ce să se întâmple? Ori noștri se iubeau și noi? Ha, ha, ha, tu de una ha, ha, ha, spune! ha, ha, ha, doctore, ha, în ha, mele și să ha, că te-am ha, în ha, ha, ha, fiu. Și tu, feticea Tatia Păi sigur, se putea să nu te smorcă tu Ei, gata, gata, gata Ei, să știi, doctorii, că mie îmi plac lucrurile limpe nu-mi plac Și nu admit să fiu contrazis Bine, doamnă Nicio doamnă Mama. Bine, mamă, cum spui Așa, bravo. E, în camere voastre și îmbrăcați-vă frumos. Așteptăm să ating. Da. Când sunteți gata, veniți în salon. S-a înțeles? Da, mamică, am fugit să mă îmbrac. stai, stai, stai, stai, stai. Nu așa. Doctor, ia-ți la braț. Cu plăcere, mamă. Hei, și tu, mă. Hei, lasă, lasă, Nu mai fii așa rușine Acum e voie. Așa. Ești o mamică da. dulce de tot. Hai, Christule. Serde, -un de unde să te gata! Hai. Hai, plecaţi O, oh, ce pereche minunată Parcă mă văd cu tine acolo. Ne, lasă, lasă, lasă amintirile Că n-avem timp acum Peste un ceas cu mine? Și de seara am de nuntă. Așa de repetit? repede? Da, ce crezi tu? Să aștept să te răgăne, să până cineva mâna pe el, să ni sufle de sub nas? cu i și gata! Să turbeze toți de necas când l-afla! Așa, așa, bravo, da, dar, dar... cum facem nuntă așa, de i pregătit? Să crezi tu, am pregătit eu totul. Tu dormeai dus azi dimineață pe când eu sunt în picioare de la patru. De toate am avut grijă, de roche de mireasă, de lumânări, de nași, de popă... Nu, nu, nu mai spune și de popă? Păi da, i-am spus lui Popa Petri să pregătească hârtiile la prânz. Iar de acolo, cofii, copății, uh -huh. că trebuie timp, nimic, i-am uh -huh. zis. Când ți-oi trimite vorba, te prezinti cu dascălui și cădelnița într-un sfert de oră. Uh -huh. După aia m-am dus la primar uh -huh. să-i dea un concediu doctorului. Uh -huh. Și l-am puftit și pe el cu nevastă -să. Ei sunt nașii. Și tocmai pe adversarul meu politic l-ai găsit I -e, I -e, I -e, I -e, I mai bine să fiți prieteni. Ei, ai dreptate, dar oricum, ne ochii în lume. Ei, lasă, lasă, lasă, lumea o să crape de necaz. 3.700.000 milioane de genere nu Lai Păi, cu mine se-i pun ei și copcici copi lui <rău> și fărgova cu mica ei <rău> și domnișoara Cristina personal. <rău> și toată societatea voastră cu cimpaie și copze și domnișoare de maritate. <rău> <rău> Doamna e madama slaruschina! Răbă, doamna! Răbă, doamna! Răbă! Răbă! Răbă! Răbă! Răbă! Răbă! Răbă! Răbă! Răbă! Răbă! Răbă! Răbă! Răbă! Răbă! Răbă! Răbă! Răbă! La Răbă! Răbă! Răbă! Răbă! Răbă! Răbă! Răbă! Răbă! Răbă! Răbă! Răbă! Răbă! Răbă! Răbă! Răbă! Răbă! Și tu vezi să nu cași gura pe drum, îi fugă înapoi, că vine treabă treaba multă! Voi, de mine cu corul, dar ce treabă aveți cu popa? Voi și faceți drum, palastas? Palastas? De capul tău! Fugi unde te-am primesc și nu mai mic! întrebat nimic! Mă, auzi, idiota, palastas! <tus> și tu ce stai cu mâinile la sân când avem atâtea de făcut până de seara? Păi spune și ce să fac, dragăt! Păi copiii pleacă de seara! Așa am hotărât, cu trei de șapte și un sfert. O să aibă nevoie de bani. Da, așa e. Și ce să facă? Punem pune mâna și completează un cec. Întâi pleacă la Varna. De la Varna la Sofia, Aha. de acolo mai departe, în Italia sau în Elveția, unde vrea, mă rog. Sunt tiner, lasă să vadă lumea. Ei, dar pentru asta o să le trebuiască bani? Da, o să le trebuiască bani destui, dar... Dar de ce să le fac eu un cec, în reginele de destui? Mm, lasă-i să nu ne atingem de ei! Trei milioane și de mii au să rămână suma întreagă! Cifra asta ne-a dus în Da, da, ai dreptate! E, să le fac un cec, dăm tocul și de pe bufet. Așa, eu o să scot carnetul de cecuri din sertar. Așa, cât să zicem? Uh, pentru început, cred că o să la l 80.000. 80 de mii. Eh, După aia, o vedea. 80 de mii? Eh? Eh, dacă zici tu, sau știi ceva? Ce? 80 de mii, unde mergem? Ea treacă și suta. Să-l fac de să de mii, o hotelă rotundă. Bine, bine, fă de 100 de mii. Ei, dar fă-l odată! Ei, stai, treacă de Una, sută în cifre și în litere semnatura și dată. Așa. Te-am un sumă, dar avem încotru. Ei dai ce cu doctorului după cununie la felicită Că destule o să dea și el după ce s întoarce din voiațul de luptă Gata, cupoană, am fost. A zis că vine în 5 minute, uh -huh. mă duc la bucătărie. Ca să pregătesc carbune pentru cădeni. Vii bine, du-te! Și după aia să te încalți, că vine lume! Și să a spui și tu o vreo curată. curată. Fugi! Aha! Tu uite de pe fereastru să vezi când vine cu papa sau primarul cu nevastă să. Da, bine, bine, da, fiindcă vine la. Ouleu, vine Tascu Conchișcov. Ce ne facem? Nu, nu, nu nimic. Îl poftim și pe el la nuntă ca să rămână aici, să nu poată da până nu se face cu mia. Eu mă duc dincolo, în salon, să pun gramofonul, să cânte muzica, să se cunoască că e nuntă! E voi? Da, da. Bună ziua! Să mă ierzi domnule Maslarski, că te deranjez, dar căutam pe doctorul Condov. Am auzit că e întrecere pe la dumneavoastră. Da. Da. Ieși, s-a mutat la noi. S-a <laughs> mutat la dumneavoastră? <laughs> Glumițe. <laughs> da. asta ce e? Muzica ziua mi amiază mare? Ce e, nu? Gluntă, gluntă, gluntă, gluntă, gluntă! Ai ce rămâne și dumneata, te invităm. tău! de îți de gluntă! Doamne, gluntă, gluntă! Pâine, mă! Sunt frumoasă? Ne stăm bine la amândoi! De minune! Veniți să vă da, Da da. Chiar aveți Da. Și doctorul Ginii Rică? Da, gluntă, gluntă! Pot să mă fericiți! Te felicit, doctore, te felicit! Să trăiești și... Și vezi ce am vorbit noi doi, uleiul, știi, vorba rămâne vorbă, nu-i așa Mai vorbă nu ne Nu mai să ne grăbim până nu află lumea Ce să afle? Nu așa, Hristule, te rog Lasă băiatul să glumească, așa, cu curaj, doctore Eu știu că unul care am fost militar, așa sunt învăța Cu curaj, vă de trei zile, parcă sunt o atac ființează societatea ca valo, bă, discursuri, bă, și mai găte Atac după atac, ca să zic așa și pos Simție după pășa. Și te-ai și pricep, dom'le. Da, așa sunt eu, așa sunt eu. Că od am aprins prim ca prafă de pușcă și drept la inamic. Întâi izbesc în centru, pe urmă învălui flancurile și Eu nu văd capul de trebur și dumneavoastră de strategie. Copii, copii, treceți în salu, ca am început să-l bine, nu s-a fie. Verișoarele eu, cu doi așa, așa și începeți dansă, copii! Poftim și dumneavoastră! Să rămână, să rămână, mulțumesc! Haide, haide-mi, <griptiți>? doctorii, <gripti> să dansăm! Cuboană! Întreabă niște oameni de domnul doctor. Zice că Lisbitele bolnav. Domnul doctor nu e acasă pentru nimeni! Cine știe după ce mai îmblășeia, dau în nirușinați. Și-a mai întrebat și o domnișoară de dumnealui. Mm. Una Cristina a zis cu o cheamă profesoară. Sunt <gântări> întrebe sănătoasă, mm. până-i s gura. Părta să fie încuiată, nu dai drumul la nimeni decât primarul și popii. Mm -hmm. Și cheia mi-a mie după aia. Pe a venit cu bănul. Cine? Domn premar cu nevastă <gântări> și cu <eu, gântări> papetrii. Am să <gântări> am zis. Și citaci, <gântări> prosto, de ce să joc într-căderniță, stai, ai la poarta? Aha, dă cu coana, să-mi boate, dă-l ce-am cua, așa, funci? Da, ai dreptat, e mai sigur așa ne fac. știu eu ce fac, nu mai intră și nu mai iese nimeni. Va să le-am cu alivie, fai să dansă. Și-au dansat și-au petrecut ca la nuntă. După aceea i-au condus pe tinerii căsătoriți la gară, iar petrecerea a continuat și mai vârtos. Când s-a spart cheful în zori, tot târgul aflase de nunta din casa domnului Maslarski. Dar obloanele au stat trase toată ziua pentru că tata socru avea somnul greu și lung după chef. Și abia a treia zi, către amiază, s-a așezat președintele comitetului școlar și cu consoarta dumnealui să pună rânduială în socoteli. De, se ca încheltuise ceva bani cu nunta și cu plecarea tinelor în surăței. Domnul Maslarski trecea în condică socotelele pe care le dicta soția și-și turna din când în când câte un pahar de sifon. A dracului set! Da, și gâtul trebuie spălat pe atâta vine. ha? Odată și în soară m-a și încă cu ce ginele! Dacă nu eram eu! Da, asta așa e. Ai manevrat militărește ca un escadron atac. Ai trecut peste tot, și ai călcat în picioare și ai ieșit victorioasă. Militărește! ascultă pe mine. doar am fost militar și... E, mi termină, domnule, cu gogoșile, că n-areși să-ți asculte minciunile. Tu și militar, mie -mi Cop. Mai bine îi sprăvește de trecut cheltuierele alea la Catastiv, că m-am speriat câte sunt! O groază de bănit! O sută de mii doctorului, alte cinci mii tot lui pentru mărunțișuri, zece mii să aibă și ea de buzunar și să nu-i ceară lui bărbat să prima zi! M-am speriat! Pe urmă lumânări, roiche, băutură, câte și mai câte! M-am speriat! E de nu scump, da, faci. Când iei ginele, milionar? Dar, dar ce pe el să facă datorii pe unde a trecut n-a plătit un sfanță. Chia pe două luni în urmă, trei costume la croitor, masă la birte nu știu câtă vreme, m-am speriat și toți ăștia au venit pe capul meu de dimineață, le-am plătit o braz de... Ei așa sunt milionare, nu se încurcă cu fleacuri. Lasă adunem mai buni și plătesc-o dată. Eh, o fi, mă rog, eh, dar să le trecem la socoteal? Dică mai e Ievoie? Bună dimineața! bună bună ce veșniată? Ce spune fără, Ce să spună fierbe? Atâtea întâmplări la dumneavoastră nuntă. În centru a apărut unul cu o mașină nouă, galbenă, zice că e milionar! <gântări> acum ăștia nu mai văd decât milionar peste tot! O da, l-am văzut și eu. De azi dimineață, de când a venit, aleargă într-una cu mașina. De la primărie la bancă, de la bancă la hotel, acum e la cofetărie. S-a adunat o lume... A, lume prostă, frate. Parcă milionari un așa pe drumuri. Nu, da de mine. Păi unul l a fost Și pe ăla am pus noi mâna S-a zis <grijinilor> O, o dar acum stă la masă Cu Bobiu și cu Cristina Și toată cofetăria s-a umplut de lume Ah, cu Bobiu? <grijinilor> am înțeles atunci ce fel de milionarii ăla propaganda electorală De ne pască Vreun -a, agent de opoziție Trimiți să ne facă concurență O fi, domnule Maslarski, dar, dar nu mi-a zice că Ah, și nu să vă felicitați! domnul Ciunce, poftiți vă mă rog! Poftiți. Felicitările noastre și ne pare foarte rău că nu ne-ați și pe noi a, la nunte. De... S-a făcut totul în grabă, așa de mare și pe neașteptate și nouă, ne pare rău! Da. Păi, a venit o telegramă. Nu, încoace! Trebuie să fie de la copii! Ah! Prima telegramă, luna de miere Aș, prima la fiecare ceasuri primind câte una Da, da, da, e de la ei Ascultați Salutări de la mare, stop, suntem fericiți, stop Mii de sărutări, Eugenia și Cristos, stop Mii de sărutări ei, Ce să-i faci? Oameni bogați, toate le dau cu miile, da? с avem un milionar în oraș Un străin Unul cu un automobil galben da, da, da. că meream în coace l-am văzut la cofetărie da, da. Înconjurat de o mulțime de lume Era și madame Furcova, cu mica ei Și Cristina Că și milionarul ăsta e tânăr Ce milionar Ce tot trâncănești da, într-o da. Milionar, milionar Asta nu are bani chiar în buzunar E, milionarii, să gunosc Ba, se pare că e adevărat, domnule Maslarski ha? A fost pe la bancă, asta de vorbă cu directorul a plecat, iar da. a venit, dar nu știu ce-o fi făcut ce? În orice caz mașina a lui, e grozavă Ce pantozit <gătă> aia <alea> de Cristina <gătă> Mos lângă el la masă da. N-am oici să o vad! când a auzit denunta doctorului Țipa, țipa ca să o trăvește că... <gătă> <gătă> Și acum s-o fi văzut Stătea la masă cu străinul ala! Și râdea să prapădeadără Mai cu posta în râsie Bă. Cum îl am suflat pe doctor <grijin> A, Dar știți că doctorul Ginerele dumneavoastră și-a scos banii de la bancă care e bani? Ce bani? Milioanele, cele 3 milioane și 700 de mii I-a scos I-a scos, i-a scos Și așa Pardon, mi-a spus chiar casierul Zice, mi s-a ușurat <sus> casa mă Și-a scos milionarul bani. <laughs> Extraordinar auz, amicu, auz, ce o ce au mai scurt Dar ce lume, domnule, ce lume Păi ce n-am fi știut noi A. Dar păi când era să-i scoată Când ce n-a ieșit din casă e, e, Milioanele stau bine Ele unde sunt A. Sigur, prostii, cum A. o să le scoată Eu, eu... Și văd cum stau în casa de bani teancuri, teaguri, da teancuri Și burdușite Dacă zici dumneata Sigur, da Mie nu mi-a plăcut cum rădea Cristina La copetărie <laughs> Stătea cu bubii și cu străinul și râdea, râdea într-una și când a dat cu ochii de mine, s-a pornit să râde și mai tare, de a trebui să-i un pahar cu apă, ca altfel leșina. Să râdă până-i s gura gura lasă-o neneta spunea cu râs și noi cu milioane. Da, o încoace, tot de la copii e scrisul doar Ostin, vorbeați de milionar E ăsta care scrie aici e milionar Ia-i deschide scrisoarea Nicola și citește cu glas tare și și dumnealor ce ne scrie genele nostru, milionarul Adevăratul milionar Da, da, da, da, da, citiți, citiți, domnule Maslarski, vă Bine Dragă mamă și tată da. Cum se cunoaște bună creștere. Îmi îngădui să vă numesc așa Cu toate că rândurile acestea Au să vă aducă O dezamăgire da. Dezamăgire cum adică? Da. Cine știu mai departe că spune el Cred că ați și aflat adevăr Dar da. trebuie să vă confirm și eu da. Milioanele. Eh, Ați zâmbit milioane? Uite cine are milioane. Ei, hey, ca da citești omule o Milioanele de la banca nu <gosto> sunt. Uh, nu <f một> sunt ale mele. Citești acolo, mâna. Nici nu știi să citești ca lumea. Dă scrisoarea în pauză. O, dragă, uite, citește și tu. Milioanele nu sunt ale mele. Vreau să vă explic de ce Estul! Nu, no, nu, no, no. asta nu e doctorului Nu, no, e o farsă E o răutată, dă-mi eu, răutat. Dă eu sărut nu nu? No. nu, nu, nu, nu. A, e de la el Eu am băduit încă de la cofeterie. Așa spunea și lumea Că milioanele nu sunt ale A, doctorului Nu se poate, nu e adevărat Nu, nu, nu, nu e nu adevărat Da, aia Cristina <laughs> Râdea de se prăbădea <laughs> Parcă, omul, să chi bandito? mi hanno inorocito il ma hanno inorocito per me oh, trevi se la ducimo a poi per lì grafiasi non vuole se ne in Italia in Italia? in Italia? Poi con c'è bani? voi? Nu mai râde! Fă-l așa, Davide! doctorul e băiat, ești prava? Eu ești genial, vezi? Tu se taci! Se taci! Tu ii-mi Tu, tu, și nu mai tu! Da, dar nu mai las! Lec! Lec! Lec! Lec! Lec! Lec! Lec! Lec! Lec! Lec! Lec! Da, degeaba așa, dragă, Să căsătoriți în toată regula, te veni, eh. cum știi tu să faci lucruri? Nu, no, nu, no, nu, no, nu no, no, nu mă las! Mă duc la Episcop, mă duc la Ministru, mă duc până la Dumnezeu, dar nu mă las! nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu! Ați ascultat Milionarul, comedie de Iordan Iovkov, traducere de Atanasie Gospodinov, adaptare radiofonică de Mugur Mardan. Distribuția a fost următoarea. Maslarski, Alexandru Giugaru, artist al poporului. Bubev, Ștefan Ciubotărașu, artist al poporului. Kokichkov, Marcel Angelescu, artist al poporului. Liubinov, Gheorghe Tristian. Fanca, Eugenia Popovici, artistă emerită. Cristina, Virginica Romanovski, artistă emerită, Ciuncev, Tudorel Popa, Kondov Radu Beligan, artist al poporului, Doamna Maslarski, Maria Vauvrina, artistă emerită, Fârgova, Natasha Alexandra, artistă emerită, Evgenia, Sanda Toma, Lazarinka, Draga Mihai Olteanu, Comentatorul, Horia Şerbanescu, Regia artistică, Constantin Moruzan, artista emerit. Arcanda. Scenariu radiofonic de Andrei Novițchi. Ah, băgați de seama, domnul profesor, sunt grob pe aici, l strada begonilor. Pe aici trebuie să fie, domnule docent. Dar pe aici, domnule profesor. Toate indiciile arată că tocmai în acest orășel și pe această stradă a locuit el când... Prin... Cum ai ajuns la această uimitoare descoperire? Am găsit niște scrisori care erau adresate lui. Mai exact o singură scrisoare, de fapt o factură pentru petrol. <gântu -i> Data pe ștampila poște, iar adresa pe plic. <gântu -i> Vă închipuiți și noroc totul la Foarte ingenios, foarte ingenios, teribil. Nu întotdeauna am spus că noi, oamenii de știință, suntem un fel de detective. <gântu -i> Dacă ai flair și un flec îți poate deschide o perspectivă în cercetare. Ai lucrat foarte frumos, Domnule Dacet. Ah, N-am făcut a, altceva decât să vă urmezi, de exemplu, domnule profesor. Am mereu înaintea ochilor fiu a dumneavoastră. Ce grandioasă lucrare de exigeze literară ați construit în jurul celor 24 de versuri da. din timerețea ale mare în vostru Sper că oamenii la care mergem, proprietarii casei, au fost preveniți. Da, fiurești, ne știi s-ar putea să fie o mare descoperire. Domnule profesor, ascultăm ce spun. Te aștept și pe ta premiul Academiei. Oh. Da, da, da, da, Va fi o contribuție epocală. A, a, atenție, domnule profesor, atenție. Dar cum spuneam, va fi o contribuție epocală la istoria literară a unei epoci prea puțin cercetate până acum. Data de pe stampile coincide în tocmai cu perioada pe care mi-aș permite să o denumesc perioada Arcandei. Aceia în care până acum era un gol, un total da, gol da, da, da. în biografia marelui scritor. dacă izbutim să umplem această lacună, avem aproape totul. Da, da da da da da rămân însă necunoscute locul și data morții. Pa, da, păi, tocmai aici, sper să aflăm anumite indicii. Ah, iată numărul 6. Am sosit. Bateți nușe de detector. <laughs> Bună ziua, doamne. Bună ziua. Ce doriți dumneavoastră? Am telefonat azi dimineață. Ah, dumneavoastră sunteți domnule da. docent. Vreți să vizitați? Da, nu? și eventual să stăm câteva zile. Dacă da, da, poate. Sigur, da, sigur, da. sigur că da. Intrați, intrați pe loc. ne o clipă, numai. Bărbatul meu se bărbierește în camera aceea, știți? E, tocmai în camera aceea ne interesează. Da, dar noi abia azi dimineața am aflat că. Da, da, abia aveți redație. <laughs> și, și, și de, de altfel, cum spuneați și dumneavoastră, toate astea s-au petrecut de mult? E, da, da, da. acum da. mulți ani, înainte de a ne fi mutat noi aici. Și când a fost asta? Da. Mai exact când v-ați instalat dumneavoastră aici? Noi? Da imediat după război. a ah, casa arăta cu totul altfel. O ruină, grădina era răscolită, gardul răsturnat, acoperișul prăbușit. Dar restul, pare mi se și mai ales camera, aceea, da. au rămas intacte, ca prin minune, nu? Minunea ca minune, dacă tu a trebuit să spoim, să te încuim, să zugrăvim, da. ca să arate mai ca lumea. Da. Și când te gândești că noi nu știam nimic despre ăla... Nimeni nu știa, doamnă. De atunci însă, cele mai noi cercetări au demonstrat însuși domnul docent aici de față El a Borându-și, dizertația a dat peste o lacună. Lacună. Lacună. Da. Poate-i vrea dumneata ta dragă, să-i explici Doamnei ca să poată cuprinde întreaga amploare a operei noastre. da. Um... Cum să vă explic eu, doamnă? Făcând investigații asupra vieții și creației marelui și celebrului nostru scritor, am da. dat, cum spunea din nou și domnul profesor, peste o lacună. Da. Lacună. Da. Uh, la... da. Și pornind pe firul lucrurilor, dacă mă pot exprima astfel, după un an de trudă și căutare. În care sprijinul dumneavoastră, domnul profesor, mi-a fost de neprețuit mă rog, ajutor. Vă mă rog să nu mai vorbim despre. Ba da, ba da, domnule profesor. Dumneavoastră sunteți acela care m-a susținut când s-a spus că opera marelui nostru scritor este lipsită. De, de valoare, că cercetările sunt inutile. O oh, știință cere sacrificii. Da, da, și cum să vă explic, doamna Poate că ați văzut cândva la teatru Arcanda. Era la vremea aceea foarte populară. Arcanda? Fac cum să nu! Data după nuntă m-am dus cu bărbatul meu la teatru. Da, da, Arcanda! Această Arcanda, doamnă, s-a născut tocmai aici. Aici. Brădinski! Oh, mi amintesc era extraordinar În acest rol Vai ce mai plângea Și plângea Îi curgeau la cază Cum făceau pe atunci Și actrile să plângeau Ce omul pe care-l iubesc Mă respinge ia -mă, Felix Sunt ta oh, nu! Nu, Arcanda! disprețuiesc succesele ușoare Nu sunt numai mânat De pofte, ci de sentimente Solide, ca fier Și atâta vreme cât dragostea Nu-ți va inima Trupurile noastre Nu se vor putea uni Plec, Arcanda! Am plecat! Pe contele Felix, el juca frumosul pertița. Tate fetele de la pensiune erau amorezate de dânsălă. Pe urmă oh, -amintesc oh. ne amintesc că ne-am dus la restaurant. Soțului meu îi plăceau creveții. <laughs> Unde mai găsești crevete în ziua de astăzi? Hama, da, sigur. Așadar, aici a luat naștere ca prodoperat. Bărbatul meu o fi terminat cu barbierii. Poftiți, bărbat. poftiți, vă rog! El și dragă! Da. Dom'lea a venit să viziteze camera. Știi, ți-am spus despre e vorba bagă de seama că mai să pun pe la urechi. Poftiți, vizitați. Dar am mai spus-o și altora. Noi de aici nu ne mișcăm cu niciun preț. Da, de unde, niciun preț. Așadar... Aici? de închiriat am putea pe câteva zile, dacă e vorba de interesele științei. Camera e confortabilă, cam stântă e dreptul, dar în ziua de azi are fereastră mare, lumină electrică, closetul e alături în curticică, 50 de zloți pe zi. Inclusiv micul dejun. Când te gândești că în camera aceasta el... Vă rog să nu vă mire emoția noastră. Știți, noi de luni de zile trăim numai pentru această lucrare. Trăim cu amintirea autorului Arcandei. Eu parcă îl văd în camera aceasta. Vântul șuiră la fereastră. O seară lungă de toamnă. Scrie, scrie, scrie Lampa de petrol clipește Iar filează lampa Ți-am spus, Fedora, că petrolul ăsta ieftin nu face doi bani Tata, nici ăsta nu-i plătit A sosit azi dimineața o factură și nu știu unde am rădăcit da. Așadar, unde am rămas? Da... Arcanda plânge Lasă plângă, publicului îi place asta sunt închei actori aici? Nu, no, o să fie prea scurt Ar mai trebui ceva Să se sinucidă, poate? A, nu? Mai am nevoie de ea și în actul trei Dar dacă s-ar pe nepusă masă, contele Felix Da, deci Arcanda plânge Deodată o bătai în ușă Intră contele Felix Da, mai bine fără să bată Arcanda îi aude pașii. Se repede la ușă și împarge cheia. Contele Felix zmucește clanța din culise, bate în ușă, deschid Arcanda. Nu deschid! Deschid Arcanda! Nu Așa. Un dialog în genul ăsta. Apoi, contele Felix sparge ușa, se, se repede la Arcanda. Conde Felix? Conde se repede Felix? la ea, se repede și, și, și, și ce dacă se repede? Doar nu poate să... Nu, Arcanda trebuie să la respingă! Da, se zbate da. nu, merge. nu merge Să șterg și să mă întorc la bătaia în ușă Așadar Arcanda plânge Trebuie să fie contele Felix. Doamne, și eu sunt nepieptă O reacție firească a oricărei femei. Oh, Felix, ce vrei să faci? Arcanda, te iubesc, Arcanda! Arcanda, nu de Arcanda. dragoste a am eu nevoie. Așa, bine. Dar de vreme ce omul pe care-l iubesc mă respinge... El scrie, scrie, scrie, seară de seară, noapte de noapte. Parcă ar fi de față. Biroul acesta, dacă vreți, se poate așeza la fereastră. La fereastră? Da, da, la fereastră. O clipă! De unde aveți acest birou? De unde? A stat întotdeauna aici? Și eu, care spuneam lui Erzi. Acesta e fără îndoială biroul lui, al marelui nostru scriitor? da, da, pe vremea aceea, tocmai asemenea birouri se făceau. Domnule profesor, poate că din acest birou, dintr-unul, din aceste sertare, va ieși lumina. Da, da, da, s-ar putea. Dar nu uita că așteptăm rezultate concrete. Trebuie să avem, în sfârșit, biografia completă a marelui nostru, complet. Da, da, da. Știu că autorul trăiește în fiecare din operele sale, dar biografia grația ne este absolut necesară. Iar acea lacună este intolerabilă. Și apoi data morții, data, data morții. No. Unde, când și cum? Încă nu știm nimic. Așadar, domnule docent, îți doresc o cercetare rodnică și dacă afli ceva, te rog, te rog să-mi telefonezi numai decât. Cu bine, domnule docent. Respectele bine, mele, domnule profesor. Să fiți încredințat că nu voi avea odihnă până când nu găsesc un indiciu, cât de mic. Eh. Așa. Nimic. Sertarele sunt poale. Și ăsta e gol? Nici aici, nimic. Ah, o, o lamă. O penițe ruginite. Hm. Ce ar mai putea să fi rămas după atâția ani? Poate că mai fost cineva pe aici înaintea mea, da? Ah, dar asta cei. Un petecus de hârtie. Hm. Al dracului, s-a prins între scânduri S-a făcut Nu-i și nu-i Și-aș fi jurat că am pus-o în sertarul ăsta Fedora, Fedora N-ai văzut cumva o hârtiuță? Nu, mereu -ți lipsește câte ceva ce mai vrei? A, nimic, nu-i nimic Poate o găsim altă dată. Știi? Mi-am adus aminte azi noapte de întâlnirea noastră de la Veneția și-am scris niște versuri Acum au dispărut Ți-amintești fedora De noaptea aceea pe canale grande Gondola pe valuri se leagănă Chitarele cântă sarabande Dansează dăcerea la și muzica La Veneția, Veneția pe canale, canale grande În ritm ușor se înfundă vâzla Prin văl de lacrim te zăresc iubito Ah, dezvelește-ți gura, dezvelește-o Și smulge negrul vâl Și jalea Senzațional, senzațional E evident scrisă sub influența lui. Oscar Interesantă descoperire Epocală Și explică multe Aș putea spune chiar foarte multe O dragoste fatală În decorul cetății dogilor Ea și el În gondole. Uh, uh, uh, uh, uh, ce vrei să faci, domnule poet? Fedora, buzele tale sunt capitalele de trandafir. Oh, încet și nu! să-mi pălăria în apă! Veți <truh> <truh> căzuse se pălăria în apă și n-am mai zbutit atunci să o pescuim. Îți amintești, Fedora? <truh> hey. Mi-ai făcut reproșuri și eu ți-am jurat am să-ți cumpăr 100 de pălării mai frumoase Da, da, da, multe mi-ai făgăduit tu De exemplu, de exemplu ca ai să scrii o piesă despre... Despre... Despre o dragoste fatală Da, care să te aducă glorie și mulți, mulți bani Glorie și mulți bani ha, ha. Ei, să mai așteptăm Poate când s-o reprezenta Arcanda E clar că lumina zilei, e clar! Primul act din Arcanda se petrece doar la Veneția. Acolo trebuie să-i fi venit inspirația. poezia. aceasta o dovedește cu presoasența. Încă o lacuna a fost umplută. Dacă pereți aceștia ar avea glas, dacă ar putea vorbi un... Calea asta ocupată, domnule? Păi știe-i pițin. Că e cineva acolo da, Am închiriat-o pe câteva zile unui domn, docent universitat Canalul, grande, este în nici... vremea mea Nu exista universitate în târgul ăsta <laughs> Nici acum nu există, Dumnealui lui a venit special Doar pentru câteva zile da, Dacă doriți să vizitați numai deci... Vă rog să scuzați domnule docent, dar da, da. este aici un domn care ar dori să-l vadă camera. Da, da, mă rog, poftiți, poftiți, da, Pot, dacă îmi permiți. Da, ce mică pare acum. Dar, dar e luminoasă, de dezlos pe zi, inclusiv micul dejun. Totul arată mai mic atunci când îmbătrânim. Îmi dai voie, tinere domn, să iau loc. Sunt obosit de drum. Da. Biroul acela stătea mai aproape de fereastră. Ah, ce ciudat! Hârtioara aceasta. Cât am mai căutat-o? Îmi permiteți? Da. Gondola pe valuri se leagănă. Chitarele cântă sarabande Slăbuțe, slăbuțe versuri Dar pe atunci mergeau uh, Unde l ați găsit? Și dumneavoastră le-ați căutat? Face și dumneavoastră cercetări. Uh, uh, Erau un setarul acesta într-o crăpătură Într-o crăpătură? Ce întâmplare Întâmplare Dacă se fac cercetări serioase Nu există întâmplare, domnul meu De la început știam că voi găsi aici lucruri noi Care să arunci o lumină revelatoare Și am găsit această poezie Ea întărește presupunerile mele Că ideea Arcandei S-a înfiripat la Veneția Sub influența unor trăiri personale În măsura în care știți Despre ce e vorba v-aș ruga dar... Mă străduiesc, da Da, da S-ar putea să aveți dreptate. Știți, sunt mulți ani de atunci și nu bănuiam că cineva se va interesa acum de piesa asta. Arcanda? Păi a fost abia de cură descoperită Știam foarte puțin despre autorul ei Și încetul cu încetul Cu prețul lor cercetări Am izbutit să-i reconstituim biografia Dar mai există lacune Există La un moment dat îl pierdem din vedere De parcă s-ar fi volatilizat Iar data și locul morții soare Ne sunt până acum necunoscut Și mie Adică nici eu nu știu încă dar... După că... cum văd și pe dumneavoastră vă nu biografia lui da. mm? Într-un anume sens, da Vizitez toate locurile Pe unde a trecut el? Pe... Da, evident, evident da. Acum va trebui să mă zbat pentru o călătorie la Veneția Ce să fac? Mă miră numai că dumneavoastră nu știați nimic despre faptul că în prezent Arcanda. Aha. Știți, depărtarea, lipsa de legături da. Dar am sperat întotdeauna că așa se va întâmpla Visam Da, acum e aproape permanent pe afiș E veșnic vie tânără, tânără, și veșnic vie Critica de specialitate îi consacră studii ample Mereu da. se descoperă noi valori tăinuite în ea A -a. Cu toate că acum e rar ori jucată în versiunea originală A -a. Cum adică? Nu s-ar putea juca așa cum a fost scris, da drept. dreptul Și de ce nu? Ar fi ridicol. Nimeni n-ar mai rămâne până la sfârșit Poate e? că vă mai amintiți deci... scena de la sfârșitul actului 2 Un moment, da. un moment Cea a, cu Felix Ah, a, a, da, cu contele Felix Exact ne aduc aminte a, Arcanda plânge Da, da, da, tocmai că Arcanda aici nu mai plânge no? Ci... Ea râde, râde, apoi se scoală de petrol, rezint, rezint, se scoală de petrol și coboară treptele. De, pe, de petrol? Evident! De multe vreme am ajuns la concluzia că autorul, ne putem să se exprime din cauza cenzurii, cenzura vremii... Și... De altfel, scenograful a considerat că aici trebuie să fie neapărat un tron. Așa îi cereau legile compoziției plastice. Iar atunci când Felix intră îmbrăcat în armură... Cum așa? ...pictorul de costume intenționa ca lumina să se reflecte punctiform pe armură și chiar pentru decorul. De altfel, întreaga scenă e lucrată din lumină. Și pe muzică, firește, pe muzică. Dar textul... Un narator. Textul e rostit de un narator. Știți foarte interesant. Regizorul însuși a făcut un la două o gir, da. au fost introduse niște extrase din cartea proverbelor, ah. s-au organizat trei premiere pentru presă, trei premiere! Ah. Apoi s-au adus sindicatele și unități întreji de ostași. Ah. Au fost în total trei... Uh, da, exact, 30 de reprezentanți, 30? A ținut a fi și mai mult decât filmul. Cum? cum a, a, a fost și un film? Bineînțeles, bineînțeles. Numai, numai ah. că filmul s-a ținut mai aproape de versiunea originală, ah. dar din contele Felix a a făcut un spărgător? Ce-i cu dumneavoastră? Ce cu dumneavoastră? A, a, a. nu e, nimic. Spuneți povestiți mai departe. Povestiți. Mă interesează în cel mai înalt grad. În film, o, Arcanda o... plânge. Bun asta. Când iată că a. se un spărgător? ce Cine ești dumneavoastră? Dă-i în și te dar ia și pe mine. De vreme ce omul pe care îl iubesc mă disprețuiește. Atunci, hai, adună-ți barfele, dar iute! Aha. Să vedem ce-o zice șeful de așa chiripir. Aha! Îți mulțumesc, domnule. Spune-mi fele. Atențiune. Mașinile 3, 4 și 5. Pe strada la Lelelor 12, la etajul 1. O spargere. Repet. Mașinile 3, 4 și 5. Pe strada la Lelelor 12, la etajul 1. Sus, am înțeles, am înțeles, am înțeles, Nici o mișcare. la Aveți vreo tu de acolo, sus? Cum e ia? Tu ești cum să Tu în duce de seara când... Amândoi, cu în urmă, Aici trebuie. începe retrospectiva uh, uh, Retrospectiva ce, ce Un um, fel de scufundare în timp, în trecut Cei cu Arcanda? De dânsa nu mai era nevoie A, Așa? Deata mea, Arcanda Dar da ce cu dumneavoastră? Cum v-a schimbat la față? Uh, Nu-i nimic, o să trec <laughs> Vezi, dumneata Eu, când am scris Arcanda uh. O Dumneavoastră? Autorul Arcandei? Ce întâmplă, miraculoasă? Vă rog, liniștiți-vă, stimate, venerate. Să știți că, în schimb, în comedia muzicală, Arcanda e permanent pe scenă. Un, un moment, un moment, să-mi amintesc cum sună asta în comedia muzicală. Uh, uh, da... Um, în jurul ei, diamantul ei, ei, ei, ei, iubirea ta unde mie, ei, ei, faptura ta exotică m-ambi, telefonul, ei, Să ei, telefonul! telefonul. Uh. Alo, allo, domnule profesor! Alo, da, ascult! Bunule, domnule profesor, ultima lacună, ultima lacuna a fost umplută. Am data! Am orții. Bravo! Și locul? Și locul! Te felicit, te felicit, domnule coleg! Poți de pe acum să te consider laureat al premiului Academiei. Vrei să-mi dictezi? Da, în, în, dată, în dată, domnule profesor! În cât suntem astăzi. Azi? O clipă. 12. Ah, nu, nu, nu, nu, nu, stai, stai, stai. 13. Un, un moment, un moment să mă uit în calendar. Interesantă contribuție, formidabilă descoperire, epocală! <gri> Ați ascultat Arcanda, scenariu radiofonic de Andrei Novitski. Distribuția a fost următoarea Arcanda, Carmen Stănescu, artistă emerită Felix, Toma Caragiu Profesorul, Gheorghe Dinică Docentul, Marim Moraru Scriitorul, Mihai Pălădescu Fedora, Maria Georgescu Pătrașcu Gazda, Vali Voiculescu Pepino Soțul, Ștefan Niculescu Cadet Ofițerul de miliție Ion Cosma, sergentul Vasile Lupu, regia tehnică inginer Tatiana Andreicic, regia de studio Constantin Botez, regia artistică Paul Stratilat, artiste merit